відтяти палець. Тим часом Фустуліс і собі витягнув ножа та наблизився до другої руки Маликріса. «Чи твоя відвага з тобою, брате мій?» – запитав він якимось шиплячим шепотом. Коли так, то ми можемо здобути навіть більше, ніж оці талісманні персні, бо добре відомо, що чарівник, який досягає такої могутності, як Малигріс, зазнає завдяки цьому повного тілесного перетворення, що обертає його в плотні елементи тонші, ніж ті, з яких складається пересічна людська плоть. «І до того, хто зість буде й малесенький шматочок його плоті, перейде частина сили, якою володів цей чаклун. Найгон кивнув і схилився над обраним пальцем. «Я також мав це на думці», – відповів він. Та перш ніж вінше фу столісу стигли розпочати свій мерзенний чин, їх зненацька налякало злостиве сичання, що вучевий толинало з за пазухи Маликріса. Охоплені подихом і жахом, вони відступили. А тим часом споза некромантової бороди вислизнула маленька коралова гадюка і хутко зісковзнувши йому на коліна, спустилася на підлогу, наче звивистий шарлатовий струмочок. Там, згорнувшись кільцями, не би готуючись завдати удару, вона застигла, роздивляючись злодіїв очима, що були холодні та згубні, ніби краплі замерзлої отрути. Присягаюся чорними шпичаками тарана, скрикнув Фустоліс. Та це ж один із малих грісових фамільярів. Якось довелося чути про цю гадюку, розвернувшись, Двоє чаклунів хотіли втекти спокою та щойно намірилися це зробити. Здалося їм, що стіни та портал перед їхніми очима віддаляються і підносяться у паморочливу неозорну озорну височинь, не наче поки поглинали невідомі глибини. Братів охопило запаморочення. Похитуючись бігли вони і бачили, як маленькі сегменти, мозаїки під їхніми ногами набувають величини величезних плит. Розкидані навколо них книги, курильниці та фіали, був здіймаючись над головами та заступаючи їм шлях до втечі. Найгон, озирнувшись через плече, вгледів, що гадюка перетворилася на велетенського пітона. Його багряні кільця хвилоподібно та швидко рухалися під логою. У колосальному кріслі під лампами, що стали більші за сонця, сиділа грандіозна постать мертвого архимага, порівняно з яким Найгон і Фустуліс були не більші за пігмаїв. Губи Малигріса були, як і раніше, нерухомо стиснуті під бородою. А його очі досі незмінно вдивлялися у чорноту далекого вікна. Але тої митті страхитливі простори покою заповнив розкотистий, неначе грім у небесах, глухий і жахний голос. «Дурні! Ви наважилися просити мене дати вам пророцтво!» то ось вам моє пророцтво. Смерть. Найгони Фустуліс, збагнувши, яка доля їм судилася, побігли щодуху, охоплені божевіллям жаху та вічаю. За кадильницями, що здіймалися у височинь, за стосами книг, величезними, мов піраміди, вони бачили у переривчастому мрехтінні поріг покою, що був вонів не наче далеке видноколо. Тьмяний, недосяжний, він віддалявся від них. Брати важко дихали, як важко дихають ті, хто утікає у вісні. За їхніми спинами повз цинобровий пітон, і наздогнавши їх, коли вони намагалися обігти, латунний корінець чаклунського тому звалив братів одним ударом, неначе двох сонь утікачок. Наприкінці залишилася тільки маленька коралова гадюка що заповзла назад до сховку за пазухою Маликріса. Денно та нічно гаруючи у склепах під палацом Гайдерона, маранапіони, семеро його помічників, удаючись до окаянних чарів, до нечистивих приклинань і ще мерзеннішої хімії, майже завершили створення свого чеклунства. Вони вимислили супроти Малегріса інвультіацію, яка мала зламати могуть мертвого некроманта, зробивши ту просту істину, що він уже мертвий, очевидною для всіх. Застосовуючи беззаконну науку Атлантиди, Маренапіон створив живу плазму, що мала усі властивості людської плоті, а тоді, живлячи ту плазму кров'ю, змусив її рости і розвиватися. Потім він із помічниками, об'єднавши зусилля своєї волі і прикликавши сили, саме викликання котрих було блюзнірством, примусив безформну тремку масу відростити кінцівки і набрати вигляду новонародженої дитини. Зрештою, після усіх тих змін, яких людина зазнає від народження до старіння, сформував її в подобу Маликріса. А тоді, пішовши в цьому поступі навіть далі, вони змусили того симулякра померти від глибокої старості, як в очевидь помер і сам Маликріс. Він сидів перед ними в кріслі, обернений обличчям на схід, достеменно відтворюючи поставу мага на його престолі зі склонової кості. Тепер усе вже було зроблено. До краю втомленим, одначе сповненим надії клунам залишалося лише чекати, коли та подобизна виявить перші ознаки посмертного розкладу. Якщо ті чари, які вони снували, виявляться вдалими, цей розклад одночасно відбуватиметься й у тілі Малигріса, яке ще донині було не підвладне тліну. Дюйм за дюймом, кінцівка за кінцівкою зогниє він у своїй адамантові вежі, і магові фамільяри, яких він уже не надурить своєю облудною маскою життя, покинуть його. І всі ті, що прийдуть до вежі, довідуються про його смертність. І тиранія Малигріса полишить сусран. І некромантія його, що досі тяжіла над оперезаним морем островом Посейдоніс, знікчемніє та стане недійсною, як зіпсований пентакль. Уперше, відколи розпочали цю інвультіацію, восьмеро магів змогли перервати свої недревні бдіння, не наражаючись на небезпеку позбавити закляття потрібної сили. Нарешті вони змогли міцно заснути, відчуваючи, що спочинок їхній був цілком заслуженим. На ранок вони у супроводі короля Гайдерона повернулися до склепу, в якому напередодні залишили плазматичну подобизну. Щойно вони відчинили запечатані двері, як на них повіяло могильним духом. І вельми втішилися чаклуни, побачивши безпомильні ознаки розкладу. Трохи згодом, вдивляючись у пошуках поради в око циклопа, Марана Піон підтвердив, що такими самими знаками вкрилися й мали грісові риси. Чаклуни з королем гедроном відчули превелику радість до якої домішувалося ще й неабияке полегшення. Дотепер, достеменно навідаючи міри та тривалості тих могутніх чарів, що сотворив мертвий мах, вони мали сумніви в дієві їхньої власної магії. Але нині, здавалося, для такого сумніву більше не було жодної причини. Того ж дня сталося так, що декілька морських купців прийшли до Малигріса, аби згідно зі звичаєм заплатити йому частку прибутків від їхньої нещодавньої мандрівки. Та коли вони постали перед володарем і вклонились йому, то за різними неприємними ознаками збагнули, що принесли Данину трупові. Навіть тоді, не наважившись відмовити магові у віддав настягуваній податі, Купці кинули її на підлогу та охоплені жахом, чим душ, кинулися навтюки з його осель. Невдовзі в усьому сусранні не лишилося нікого, хто досі сумнівався б у смерті Маликріса. Втім, такий сильний був той побожний страх перед магом, який люди відчували впродовж багатьох люструмів, що мало кому вставало відваги вдертися до вежі, а злодії були обережні і навіть не намагалися розрабувати її легендарних скарбів. День у день заглядав Маранапіон у страхітливе блакитне око циклопа і бачив, як гниє його жаский суперник. І невдовзі його опанувало сильне бажання навідатися до вежі та на власні очі уздріти те, що досі бачив тільки у видіннях. Лише тоді його тріумф був би цілковитим. Отож, сталося так, що маранапіони, чаклуни, які йому допомагали, разом із королем Гайдероном вирушили до чорної вежі східцями з Адаманту. А тоді і піднялися мармуровими сходами до стоту, як Найгон і Фустуліс піднялися перед ними, до високого покою, в якому сидів Маликріс. Одначе не віддали вони нічого про долю Найгона та Фустуліса, адже єдиним її самовицем був Мрець. Сміливо і без вагань війшли вони до покою. Сонце пізнього побіддя кидало невкісні промені крізь західне вікно і золотило пил, який назбирався повсюди. Павуки поплітали своїми тенетами, оздоблені яскравими самоцвітами курильниці, різьблені лампи та металеві оправи чаклунських книг. За стіни повітря було важке від задушливого смороду смерті. Підвладні відчуттю, яке зазвичай змушує переможців торжествувати над поверженим ворогом. Прибульці рушили вперед. Малий Гріс сидів, нескорений та випростаний. Його почорнілі пальці, вкриті клаптями шкіри, як і раніше стискали кістяне поручче крісла, а порожні очниці ще й досі пильно вдивлялися у східне вікно. Його обличчя перетворилося на бородатий череп, а чоло, яким вже розливалася чорнота, нагадувало поточене червою Ебенове дерево. Вітаю тебе, о Малигрісе! гучним, насмішковатим голосом озвався Маранапіон. Благаю, дай мені знак, якщо твій й досі тут а не відійшли у небуття. «Вітаю, омаренапіони!» Озвався низький та жахливий голос, який злинав з поїдених червою в уст. я дам тобі знак!» Достоту, як я, сидячи у смерті на своєму престолі, зутлів через мерзенне чаклунство, яке було створене у склах короля Гайтерона, так і ти разом із твоїми підмогачами та Гейтироном. Живце будете гнити і цілком розкладетися за годину, завдяки прокляттю, яке я накладу на вас зараз. зморщений труп Малигріса, прорікши громоподібним голосом руни прадавньої атлантійської формули, прокляв вісьмох чаклунів і короля Гайдерона. У формулі тій часто вимовлялися згубні імена смертоносних богів. Лунали в ній потаємні імення чорного бога часу та тієї порожнечі, що живе поза межами часу. Згадано було титул численних демонів, заліг у яким правлять гробниці. Важко і глухо лунали ті роди. І в їхньому звучанні можна було почути щось схоже на потужні удари в двері усипальні та гуркіт важких плит, що падають додолу. Повітря потемнішало, наче над усім нависла дочасна ніч. А слідом за цим над вежею би промайнули чорні крила років, які видавали страхітливе лопотіння, летячи з безодні до безодні. І зрештою прокляття було вимовлене до кінця. Слухаючи ту маранату, чаклуни заклякли охоплені нестямним жахом. І навіть Маранапіон не зміг пригадати дієвих причарів, які змогли б їх захистити. Усі вони воліли б утекти спокою, перш ніж Малигріс закінчить вимовляти прокляття. Однак їх огорнула смертельна слабкість, і відчули вони недужість, подібну до тієї, що придує швидкому приходу скону. Тіні оповили їм очі, але й крізь тіні ті кожен невиразно бачив, як митєво чорнішили обличчя його супутників. Бачив, як незворотно западалися щоки, а в уста немово давно мертвих трупів задиралися, відкриваючи зуби. Намагаючись утекти, – Кожен усвідомив, що ноги, що кроку гниють під ним, відчув, як його плоть обертається на тлінь і шматками спадає з кісток. Захлинаючись криком, який не встиг злетіти з їхніх язиків, перш ніж ті повсихалися, попадали зайди на підлогу покою. Життя ще же у них разом зі страхітливим усвідомленням їхньої долі. До певної міри зберегли вони також слух і зір. У темній агонії прижиттєвого розпаду вони кволо кидалися туди-сюди та повільно повзали по холодній мозаїці. Так вони й ворог билися на підлозі, мляву й дедалі непомітніше, аж поки їхні мізки обернулися на сіру плісняву, сухожилля відділилися від кісток, а кістковий мозок висох. Отак так спливла призначена година. Прокляття завершилося. Вороги-накроманти лежали перед ним навзнак. Зіщулившись в останніх могильних корчах, не мов би присягаючи на вірність смерті, що засідала на престолі. Ніхто вже не зміг би відрізнити ані короля Гайдерона від Маранапіона, ані Маранапіона від менших чаклунів, інакше як за їхнім убранням. А день минав, схиляючись до моря. І сонце, що заходило над сусраном, палаючи, наче королівське поховальне багаття, кинуло золотову заграву крізь вікно, а тоді розсипалося червоними жареними і похоронним попелом. У запалих сутінках з-за пазухи Малигріса вислизнула коралова гадюка. Звернувшись поміж рештками тих, що лежали на підлозі, вона беззвучно зісковзнула вниз мармуровими сходами і назавжди зникла з вежі.